I år vinner den franska filmen Orfeo Negro Guldpalmen vid filmfestivalen i Cannes. Men en riktig topp för den svenska filmen kan inte noteras i år. Göran Gentele Senka Machüen är dock en mycket roande filmlustspel och Olle Hellboms första dramatiska film ägnar han det aktuella ämnet Raggare. Och där spelar Kristina Skolin huvudrollen annars är det de utländska filmerna som dominerar- som Den engelska musen som röt med Peter Petricellas- och Jacques Tati's mononkel. Thrillens mästare, Alfred Hitchcock- skriver upp spänningen i sista minuten- och så har Anne Franks dagbok blivit film- liksom Hemingway's Den gamla och havet med Spencer Tracy. Elisabeth Taylor spelar mot Paul Newman i Katt på hett plåttak- och Audrey Happen kommer till Sverige tillsammans med maken Mel Ferrer- för att vara med om premiären av sin film NUNNAN Helt oemotståndlig för Jack Lemmon och Tony Curtis i Marilyn Monroe i Billy Wilders komedi i hetaste laget. I want be kissed by you alone I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own pat of butter patuly done den 10 januari 1859 ger magistraten i Gränna enkan Amalia Eriksson tillstånd att tillverka bakverk och också en rödvit pepparmyntkryddad godsak som kallas Polkagris, uppkallad efter dansen Polka. Den har gjort Gränna känd vida omkring. Stora teatern i Göteborg fyller också hundra år, med kung Gustav VI Adolf och drottning Louise som hedersgäster. En annan hundraåring i Göteborg är Göteborgsposten– den grundades av bokhandlaren och förläggaren David Felix Bonjer, bror till Adolf och Albert Bonjer, Tidningen köptes 1926 av andra redaktören Harry Görne, som populariserade både språk och innehåll.